Відчував, що десь із-за тих вікон хижо стежить за ним племінник. Єхидно підглядають і хвостик. Корифей цього ніколи собі не дозволить, і твердо хліб був йому вдячний. Зіркає, мабуть, і сам директор. Всі ждуть, що ж буде далі. А він і сам про це не думає, нічого не знає, ніяких планів він не вибудовував. Не малював собі нічого виразного, а тільки... С клубочей ненадеей, Только не усведомленно небожанной намеры, Только нетерпенья на в сердце, И туга за счастьем, И ты, тебе до да тебе довтечи, И намагание сховаться, Може, и від самого себе. Яку поэта. На свете счастья нет, Но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, Давно усталый раб, Замыслил я побег в обіці льдальних трудов і чистих нег. Наталка вибила до нього в легенькій безрукавній коштині и в джинсах. Чи ж до нього? Чорна підозра зашкрябала йому душу. Ти ці джинси для племінника? Вона спалахнула. Ну, для племінника. А вийшла до тебе. Ми йдемо чи ні? Та йдемо. Але не стримався і знов завів. Він же тут не вперше. Хто? Цей племінник. А він удруге. А ти і я. То що ж? А нічого. Цікаво, чого ти причепився з цим племінником? Бо він звідкись знав, коли ти приїздиш, а я ні. Розумніший той знав. Пішов у товариство і спитав, з якого числа в мене путівка, а ти не здогадався. Мені було незручно. Ти ж сказала, будеш. От я буду-буду. Коли дали путівку, тоді наше об'єднання, колективний член цього товариства. Усіх товаристів, скільки їх там є. І всім платимо величезні вместки. А вони нам за це по одні або по кілька там безплатних путівочок на рік. І сюди теж. Торік випала мені, коли хочеш, що то, той капелюшок, що я мірила на Хрещатику, я купувала їдучи сюди. Для племінника. О Боже, який ти дужний. Та не знала я ні сном, ні духом ніяких племінників. Приїхала сюди, він тут і став чіплятись. Корифей мене захищав. Корифей? А ж думав, найпорядніший чоловік, якого я знаю. Всі ті ти на них не зважай, а корифей він, як батько. Доброту треба бачити. Ти ж он добрий, в зоні похмори Противний. Вона погладила йому руку, тепло сійнула очима, і, твердо хліба, відлягло от від серця. Стрібнули в човника, перепливли через тиху проточку, ненавидів воду, а тепер мав полюбити заради наталки. Опинилися на безмежних луках, що вели до схованої за зеленим простором, за столітніми вербами ще старішими дубами річку. Ішли по травах обцілованих і оголублених сонцем, теплом землі, ласка і небес. Самотність і покинутість у цьому обспіваному птастам світі внесла їм заспокоєння, радість і, мов би, вознесеність. — У мене тепліє душа, — сказала Наталка задумливо. Хіба вона в тебе холодна? — Новина для мене. «Що ти знаєш про мене?» Те, «Що і я про тебе?» «А мені все ніби покрите кригою» «І після того, що пережила, та й взагалі». «Може, таке життя хіба я знаю?» «Жінки стали рівноправними і самостійними. Про це всі говоримо, що самотніми ніхто й не писне. Самостійність – це прекрасно. Нікому не підкорятися, нікому не належати, ні від кого не залежати. Але тоді тобі теж ніхто не належить. Ні чоловік, ні діти. Ніхто-ніхто. Люди повинні горнутися дне до одного. А бій незалежності штухає тебе під бік. І сіє ворожнечу. Ти помітив, що жінки не люблять везучих чоловіків. Щось нове, розгублено про бурматів твердо хліб. Ну, спершу це їм подобається. А далі? Вона ніщо, чоловік величина. Це дратує. Викликає напади гніву, ревнощі. Бо виразно бачить, що вже немає впливу на чоловіка. Що його успіхи не залежать від неї, від її любові, від жіночої ласки. Аж ти невезучий. Мені здалося, що біля тебе зігрівається моя душа. Звідки ти взяла, що я невезучий? Хіба не видно? Ти Такий звичайний, що коли я вперше тебе побачила, не в магазині, а в своєму цеху. Та так і кортіла спитати, чи ти не запізнюєшся на збори. Мені як ображатися? Але перед тобою я не вмію цього. Не вмію нічого. Як мала дитина перед дідом і бабою. Я не знав, на жаль, своїх дідусів і бабусь. Десь вони загубилися в просторах. Життя все перекалічило. Тобі, мабуть, пощастило більше. У мене всі живі. І всі такі ждуть, поки приїду, щоб кинутись з радами і порадами. Дитину, ти ж дивись, шануйся там дитино наша. І все розпитують, розпитують. А про себе таке просте все. Чим топити хату, чим годувати корову. А в тій простоті стільки доброти, що я плачу, як дурна. Чоловіки ж не плачуть, правда? Ти ж ніколи не плачеш. Як тобі сказати? Поки затуляюся законом, то немає права, бо закон не плаче ніколи, як і Бога, бо вища сила. А самому вже тут хто як. Вони дійшли до річки, до білих перемитих пісків і м'якої прозорої води. Тиша лугових просторів тут уже пропала, покалічена гримінням ракет і трохтінням моторок. Вивергалася вода з-під сірих сталевих сигар, ривло самовитіло несамовитіло, рвало повітря і лишалася якась недоладна порожнича.